Лишилися останки їхніх родичів. Саліна, Саліна, це слово він чув від одного чоловіка, що міг би стати його пацієнтом. Сидів на землі колоринку зарослий, брудний, і повторював Саліна. Люди його оминали, хрестились, дехто плакав. Але ні про соляні шахти, ані про розстріляних євреїв лікар нічого не знає. Це стане відомо через 50 років, коли його вже давно не буде на світі. До нього підходить чоловік, котрий учора стояв зі схрещеними на грудях руками у четвертій палаті на тлі розчиненого вікна. Це його думки про саліну і людей, чиї поламані кістки лежать на споді соляної шахти, а не думки лікаря, чиї рани, подібні до дверей, які не можна замкнути, бо від них немає ключа. Він стає навпроти лікаря, і той починає розмову першим. Подобається? Він має на увазі вогонь, що стає щоразу яскравішим у сутінках, які наближають неминучу темряву ночі. Той посміхнувся лагідно. Ніхто так не любив вогонь, як я. Мені доводилося віддавати йому все. Я розпалював його і сам гасив. Можна сказати, що я народився в огні. І вже не знаю, чи то я супроводжую його, а чи то він супроводжує мої вчинки. Вчинки? Ви думаєте, пане докторе, що тут, поміж ваших пацієнтів, ніхто не робить вчинків? Що ми існуємо як бур'ян? Не знаю, що ви робите, але кожен має підстави перебувати тут. І ці підстави задокументовані. Трохи роздратовно мовив лікар. Я потрапляв у гірші ситуації. Мене намагалися знищити ще немовлям. А люди, котрі врятували мене, не питали, чи хочу я жити далі. Я мушу бути їм зобов'язаний. Ви хочете сказати, що ніхто нікому не зобов'язаний? З юридичної точки зору так, тобто віта, мініта. Але з точки зору віта, максіта, я маю досі борги. І, і доки це буде? Доки не залишиться жодного живого нащадка моїх кредиторів? Дивно це чути, оригінальна теорія. А ще мені треба багато чого робити, що випливає з мого статусу боржника, виправляти заподіяну кривду, пом'якшувати зло. Світ стає щораз складніший, і мені важче сповняти мої обов'язки, бо я вже старий. Скільки ж вам років? Моя доля завершилася у 1301 році від народження Христа. Дечого головлікар таки навчився за півроку свого урядування у Добромельській психіатричній лікарні, наприклад, не сперечатися зі хворим. «Овняк», – як, сказав він вщипливо, як на такі літа виглядаєте в року, коли я почав себе пам'ятати, мені було два роки. Отже, я народився приблизно у 1287 році. Признайтеся чесно, ви колись заглядали до моєї історії хвороби? Не встиг і не дивіться. Запис робив Адам Віцентійович, проте він не зміг нічого путнього написати, хоч знає на пам'ять Фройда, і вважає мене симулянтом під прибраним ім'ям. Прибране ім'я не дивина, Розшуковані злочинці роблять це не раз. Олексій Іванович делікатно кашлянув. Ну, я не вас маю на увазі, просто знаю, в нашій країні це не допомагає. Тут, якщо можна від когось сховатись, то тільки від себе. Утім, без документів вас сюди б не прийняли. У вас же є документи? А я вже. І як вас звати згідно документів? Можете звати Іваном, або Петром, мені байдуже. Я маю до вас спільну справу. Невідкладно. Але щоб залагодити її, мушу багато чого спершу пояснити. Я бачив, як ви щойно дивились на вогонь, ніби тримали в руках келих вина, а поруч лежав меч. Цілком можливо, що ваш предок, виявленням якого ви є, має стосунок до моєї історії. Бо тільки лице Міг відмовитися від теплого місця у львівській поліклініці для військових. Вам треба було зробити лише малесеньку поступку вашій гордості. «Неправда, все було не так», – вигукнув Олексій Іванович. «Я погодився, але туди призначили досвідченішого лікаря, кандидата наук». «Так, це пояснює все. І взагалі дайте мені спокій». «Добре», – здвигнув плечима химерний пацієнт, – «вже даю» і, повернувшись, пішов у напрямі лікарняного корпусу. Полоні хитнулося йому слід. Всі охнули, бо, здавалось, вогонь зараз побіжить, спалюючи усе на своєму шляху. «Маячня якась», – подумав лікар. Йому щось перехотілося дивитись на вогонь, і він пішов у глиб саду. Не туди, де мав бути Адам Діцентівич, а трохи вправо, у бік залісненої гори – до якої впритул наблизився сад? Звідти йшов дикий первісний запах моху, прілого листя, плісняве.